Joseba Alvarez, dola sobeide mora, hasi da mogimendu bat, donostiak aldian ere, gaitzasten duena e, turisma eredua dua, donostiak aldian den turisma eredua. dua. Horten, e, zehazten aldi guzu nondik norakoa den, e, eta afera hori? Bai, bueno, e, egunon guzti hori, e, bueno, hau jakina da, ez talako donostiak okarrua bakarri, baizik eta e, Europan zehar ere, ba turismo hondia bizitzen duten hiriek e, ba arazoi iz, ezberrriak izaten dituzte eh? e, turismoaren eraginez, bueno, turismo ereduaten batera eraginez, ez turismoa baizik eta turismo eredu bat, ez hori protestak, ba, bueno, garaian, unen azkenekoan Barcelona goak, e, Barcelona goak ezagunekin badia ere, Italiaren eremantzean, e, ere eremantzean eta berres ba, masifikazioa ematen den arazoak sortzen dira biztanlegoaren eta turista enpresarien artean. Eta orduan hor, e, herri e, mugimendu bateo sortzen da. Orduan donostia, bono, gauza jakina da, iri oso turistifikoa da. Gainan, ni guztetik paralelakoa badak oso ondo zer den turismoa, eta turismoa tibizitzen, nire paralelako nintzera kurte batzutan. Eta orduan donostian, bazkeneko urte hauetan emonda boom, handi bat. Pari guztetik zer ikusi daukala ere bai, ba, mediterraneo inguruan alde batetik magrebiar errietan, segurtasun falta dela medio edo arrisku adiela medio, ba jende baita era sta sta joten, gero beste Mediterranean beste aldean ba, oso modifikatua dago Lena gotik ere eta oso hiritartua kostalde alde guztietan bar, eta orduan bueno, Euskal Herriko kosta ba azken gai hontan eta Donostia talako ba bueno, ba, moda jarri dira, hemengo instituzioek ere horretarako lan egin dute eta nazioarteko turismo enpresak ere bai. Orduan zer hartuta da? Ba, batez ere 2016aren ondoren eta horrein gure kanpaina kampaina guztia dela medio, pues urtetan Dorostian sortzen nahi zen arazo bat ba, lertu indala. Eta dorostian eta Dorostian bereziki aldezarrean, orduan emengo jende anitz oso ikuspegi ideologiko anea diferentetakoak aldezarrean eta Dorostian ba, lan eta bizi behar degula baina ez, ez turismotik Eta turismoa esen daitekela erdian jarri, eta turistarez, eta horren inguruan asia olako mugimendu herritar bat sortzen. Eta mugimendu herritar horren e, irea izango lezage, ba, ba, turismo honi ez, edo olako garapen eredu honi ez, ezkenean turismoan batzean ire, ire oso bat da. Horren, right. zehazki zer da kaltea, kaletan jende gehiagiba dela, edo ere bizitegiak eta hartzen direla, lokatzen direla, garesti edo kario edo... Ze... Right. Bueno, ni gustet ondorioa diferentea ditula. Alde batetik, eh, turismoa eh ugaltzen eta indartzen hasien einean, eh, Donostian eh beti euki turismoa hitzi, baina horrenago ere eh etxe bizitzaren e, presioaren arazoa, hemen etxe bizitza gorsoratu jadira, e, alokairua ere bai, eta hori turismo baino len. Baino turismoa eh denetik, ba eh asko eh bertakoek ez dituzte alokeratu zio gabe estei dituztelako eta bertako enpresa inmobiliarioek, no si dituzte etzi hoiek eta etzi hoiek jasten dituzte, ba turistentzako saldeurriarekin, ezta? Orduan alde batetik dator etxe etxe demanda ondibaten aurrean, ba prezioak igo iten dira eta danaz, kenean, prezioa bezi igo zen turistentzako bakarri, baizik eta igoitzen da nada askerea etxe bizitzen prezioa, tokiko uste tanivot naz aurrun gazte batek ezin du ezin e du bizi bañapilla ne aurriar tudo esa suena, adibidez, albesarrean, eh E, adezarrean 6.000 biztanegea, e, den hauzo bezala funtzionatzen genuen, ba, gaur egun, ba, iru hotel daude, bergaita mairu pensio daude, eta mila eta boztan noe alokatzen dira turisten zat. Ez da, guztiak da, bertako oso tarrik entzezaizkigun etxe bizitak eta aukerak, hori eh? zuharria da, baina xe horrekin batera, esonezakegu, adezarrean momentu enten 6.000 biztanegeako Pues berreundamar jatetxe oztatu daudela. Semilializan lekoa herri bat entzat, ozera, pentsazazu ez erban hori ez? Eta horrekin batera, ba, ilegalizazio ere muaz da, Zer, be, pixu turistentzako pixu nenmeko laro gaitalagoa gainean legerkan pukua da, eta ariak konpainiak kompainiak ekudatzen ditu, jakin da ere ilegalak direla, eta beraz presioa asko ondizte joan da, ordulemen dik jendeak alde behar egiten alde du aldein behar du, Eh, beste tozitara bizitzea, doztia garestitzen da, doztiko inguruko herria garestitzen da, hori alde batetik, baina beste alde batetik, adiz, ze emplegu mota sortzen dan, bueno, zuego sondodak iso ezer dian, eh, anpua azizdeu nire da ditzen dian oiek, zemen ere, ba, iru lau iabetetarako lan prekarioak sortzen dira, sortzen dira lanak prekarioak dira, ez dakateik daun kortasunik, iabete batzutarako da, bueno, gero eta iabete gehiago egia esan, baina hala ez ere gaurregun duiz, bai atsatik urriarako lan oso lan badintza txarretan, beraz gazteek miseria horrean bizi dute ze hor lan itundutenak ez e, dute dezko bratzen asko bentzean daude e, beraz sortzenan enplegua txarra da etxe bizitza garestitzen da gero turismo hoe guztia gaina e, hemen dauden zerbituak udal zerbituak zerbitzu publikoak gerabilten dituzte baina ingingo zerbitzu publikoak ere daude egin gaberlako garbiketaren problema izugarri indartzen gero gabeko bizitzak edo eragiten dituen soinuak ere bai, bueno, beraz, turismoak ekarzen ditu na nahi arazasko eta gero batzu gutxi batzuei diru asko. Mm -hmm. Baina, diru hori ere oso persona gutxi, oso talde ute daude menur, temporal enpresa batuk eta batzu da turismoa ningunan eta hori jasotzen dute diru etekin gehiena. Berat, gutxi batzuek, abelazten dira gehienen kaltean. Pisekatora izango lezake turismoaren inguruan daudean arazuna ausiak. Bat, ditxe mm -hmm. bizitzaren prezioa, bi, sortzen duen lanpoztuen prekarizazioa, Iru, e, ez ineskoa bihurtzen da, e, densidadea esbaldin bada zaintzen, turismo densidade hori esbaldin bada zaintzen, ba, azkenean, e, ausotarrek eta batzakoa kanporatua daude, oien inguruan taurrekin batea gradator, ba, kulturarena, izkuntzarena, mendon ustean ja euskera, ikitarra euskaluna izanik ere, dira baki gu e, e, euskera, mendan haia ingleses jartzen, karzelan jartzen, ingleses, frantxeses, euskera euskera euskera biltzen. Oda bueno, zondorio kalte garri asko eta etekin gutxi, eta oso esku gutxi. Eta, nikola zago nuke labur-labur hori zago nuke dela bizialetan batzen ari dena. Uh -huh. Eta behaz uh, abiatua duzuen uh, protesta morgimendu horrek badu indar, uh, alde zarritik uh, eta badu sustengo? Ba, e, bueno, hemen e, toki tatik e, sortu da beharrau. Alde batetik, e, aldezarrean badaua uzuelkarte bat, e, uzuelkarte horrek ja, urte batzu bada e, lan hau egiten duena, ez du beresikit turismoa bakarrik lanzen, benzin gita donostiko aldezarreak, alde, aldezarrezela uzuelkarteak plantatzen ditu problema, ez, ekipamendu sozialena, e, aldezarrean e, moikortasuna, garditasuna dena, bueno, aldezarrean badau behar batuk, eta horra uzuelkarte bat zehon lanean, uzuelkartea sartu da Dinamika honetan, gaina, hauzo elkartea oso anitza da. Zeu oso alde zarran bizigea ba, ikuspegi ideologiko ezberdinak. Eh? Baina daude ezkerra batzalekoa, baina ba daude ere e, pnv baina ba daude ere zoeko batzuk eta PP-koa. Eta ingoa ez dan jendeare bai. Eta hauzo elkartean inguruan, pixko bat, espektro ideologiko guzti hori bilu da. Eta hauzo elkarteak egiten dunean lanak eta egiten dunean deialdiak. Hauzo ba, anitza egizaten dira. Eta hauzo elkartea sartu da historia honetan. Baina historiaren ondorioz ere zer, badao beste bat kaltetua eta bera bertako ikastola, bueno, noregon publikoa da, baina hori ikastolak ere bai, ez daka azkunderako tokirik, umea badaude tokia behar du, baino, toki tokigustia daude okupatuak e, auzokoa ez dian zerbitzoetarako, edo turisten zerbitzoetarako, edo beste batzuen empresa privatu nintelesa tarako, eta lenguareuk genuen e, manifestazio bat ere bai, auzor kartekoak. ez da zuzenean turismoarekin lotuta, baina baina turismoaren eraginarekin notuta, Eta beraz de jendean nizia honzan, gero da begazte mugimendua zer esanik ez, ez bizi, ez zinduetxerik alkilatu aldezarrean, ez da posible, ez dakate hori ordainzerik, eta gero da hor, langile mugimendutik, pues, mugimendu sindikalak, eta gero langileak bera lleva, adibidez hemen, e, e, kabernetako eta jatexetako konmenioa, e, azkeneko aldiz, 2.000 eta marrean izen beraz zen. Geroztik ez diaberritre soldatak eta zezerde eta enpresa bitartzean didu ahondien ez? Orduan oso sektorea nintzutatik sortutako referentzi bat izan da, eta gaztek konbukatu dute manifestazio bat raporren ostebunean, turismo ere duguniez, herrihan bizi lan eta bizi nahi dugu, eta beraz, hor deialde horretan, ba pentsatzen dugu oso jende diferentea, erkartuko dala problematika horrek oso eragintza abala, eta nintz adurako, dorostean zerako hiri batean, eh? Mm -hmm, bai, eta erriko etxe, edo udal etxearen uh, <laughs> bueno, ordu dela etziaren posizioa guke sortzen dugu gai hontan eh argitzen dula hostalaritzak, hostalaritzak Dorostean eh, indar handia duen eh xikpreba da, turismoarekin oso oso lotutakoana. Eh, momentu hontan eh Dorostiakoa eta Gipuzkoako foruandiko beraz herria provintziko, Gipuzkoa provintziko eta Dorostiakoa eta eh, turismo arduraunak eh Alderdi Socialistakoa dira, partide erren sufiste espainolekoa dira, eh, PSekoak Le derechi txosoa Foru dian, eta Ernesto Gazkolorostean, ta naiz eta diputatu nagusia Eusko Alderdi izan e, Foru dian, eta alkatea Gazkolorostean ere Alderdi Jaztarekoa izan, la ba, bi hoeek koabitazioa daude, gobernuan osatu dituzte gobernu misto batzu, bai provintzirako ta bai lurretzerako eta koabitazio horretan bat turismoaren gaina dago personen esku, baino bizik bat dator e, PNV plantatzen duen ereduarekin, ez? Ordu besenbarda dago Ben, indartzen nahi dan, e, turismo edu horrek, ba, fawor egiten diela, donostiaren irudi bati, ez euskal e, eskalerri baten proieztiari, baizik e, eta gehiago, ba, konsumorako, e, pintxoak, e, jaiak, e, toki polit bat, e, garestiak, baino, kalinadezkoa, eta, eta hor, sortzen nahi dan, burbula imobiliari, eta burbula horren barruan, ba, pe, peneu eta pese bat egini datoz. Eta horrean, horren kontra, gaude alde batetik guzeskara bertzarekoak, ea baina baita ere eh, Podemoseko sektoreak hemen daudenak, eta baita ere bueno, baina daude, ekuo, anitza irabazia iria ekologia mundutik ere eta biltzenak, baina ikere garapen ere duan, guk guk, eskiazkenian dorostian eta hemen inguruan ez da biltzenak, da hau, baina biltzen da inditek sekerosi du dorostiako erdi alde osoa zentro dorostiako zentro guztia inditex multinazionale, arropa ropa denda multinazionale dute, Rudolf Nagy isuarri hondibat, bueno, pues horre de Bayona jarre dute ikea bat, eta horreko pues, pizkia bat da consumo eredu hori, irie eredu bat, eta horrekin batera, ba turismo eredu bat ere bai, es ba, ordun, eredu horren aldekua dira PP, PSOE eta PNV eta bestu indarrak e, aukako da gero sindikatu aletik e, kontra gaude eta erremudimenduak e, instituzioetan gaur gortoz nagusi dira PNV eta PSOE eta biak eredu hau abestu berriki ulektu izan dira turisma eredu kontrako grafitiak edo tindak ekinak izan eta horrek ez badak sortu ditu Bai, bueno en... Bakizu, emene eta e, katalunian ere bai, katalunian ere arrangazen movimenduak eta hango ezkereko mugimenduek eta uzokiek eta barri e, naskatuta daude inorkestienako kasorik egiten. Eta, e, ordu nazkenean, ba, protesta sozial hori artikulatzen da, enkarteladetan, afixetan, e, pankartetan, ekitza zuzenak autobusaren kontra, bueno, autobusaren kontra, autobusaren kontra, autobusa margotu, eh? E, turismo, e, turistentako alokatzen zituzten negozatzuk e, bizikletaren kontrat, eta olako gozatzuk. Hemen horrean joez eta iditsi. Oztian, no, baino bai iditsi da, hemen egon dira maragorketa batzuk, den tren txutxu, hemen dik guelta gaitzen da, olago turistako bat, ba ditu dintzuten eta fixa batzu zu gainean jartizkiuten, eta horrakoak. Zeneza egun protesta soziala dala, eta bai manifestazio batekin moda. Ez da ez errautxi, ez da itxoren kontraho, ez da turista karsonalki inor erasotu, ez hori elburua ere. Baina, e, erabili nahi dute, gai hori beste gai batzutaz, ez, ez itsegiteko, ez hori batetik. Ez dute nahi, turismoaren gaia maiania egotea, ez da hilako hori interesatzen, nahi dute, garaien negozioa ire utxi, e, milako arazorik egon gabe eta etzaile ez da hil gustatzen kontesta soziala, eta hori gustatzen eh, dute eta beste alde batetik ba momentu hontan gai nagusiak eh, estado espainoan, eh, Kataluniako independentzia prozesua da, erreferenduna eh, dago urriaren batean, Euskal Euskarrien dago inguruko gai guztiak, eta hemen dauden eh, Itzarmenak eta bat eta hoseren nahi eh, dute gai bat eh, gai bat eh, eragin eh, beste gai bat sustatzen ez? es onun zitunute eh? eh, turistak amehatzatu daudela turisten kontra jotzen dala, ari nahi dute, estabela guztia desbideratu e, plantatzen daren edutik, eta balinbada gaio horriburuz ez hitz egin, edo hitz egin balinbada pagaizk ba, hitz egin Hemen e, alde zarrean, momentontan, berreunda amartza berna balinbada hode, berroita mairuk e, e, pixu e, turista mila eta hoi, hori ez da egun batetik bestera sortzen politika, hori da, unztetako di amikabaten ondoren, azkertatzen nabazkanea jendean askatu egiten dala, eta protestatzen dut. Eta orduan badi, problema dela, pankarta bat jarri duzula, problema da, grafiti bat egin duzula, problema da autobus autobusak egin ditu duzula, problema hori da, guztietan hori da, problema. Problema da, horren hazian da, goenaz. Eta orduan badi, haietzen dira, ez estapa, tapazen hori. dela de derrozean, de eta nire uste, beste tokitan, oso hausa gutxi eginda, e, turismoaren, e, edo enpresen kontra, edo, edo la, oa, pintura gota dira, talako, nire uste, eta nirek interpretatu behar diela, E, prozesta sozialaren ere mohan kokatzen diren e, e, moviment lagartela. Ados. Ara, Josebal Bergesa azken galdara bat e, e, esperoduzie, biztandena esperoduzie, eta uste duzu jende asko mobilizatuko dela osteguneko manifestaldioketan? Bueno, egun uste dugu baiet, e, jendea etorriko dela, jendea gogoz dago arazoa oso hundia da, e, Neurri ezbazai ojartzen e, arazo nei, urrengo urtetan egoera guenik e, okertu ingo da e, lan postuen kaliradea okertuko da bizuen preziak okertuko dira e, izkuntzen plantamento eta kulturalena okertuko da beraz oso, oso erantzun anitza eukiko duen mobilizazio bat eta gaine ez da zer bukazten eh? hor mobilizazio dira astenangusia delako eginda baina gero segituko ditu dinamika horre kurte osoan zehar e, turismoa esbaldin badago hain e, Erdi, anudara negotendan bezala, badau delako o, turismoan eragin ez daudan beste problema. Tari atxe bizitarenak, enpleguarenak, kulturas kintarenak, eta bat. Eta, bueno, gutain egiten diogu, jende guztiari, ba, manifestazioartan parte hartu dezan, eta pixia batene, ba, arrektan jarra ditu ditan da, ez tabai daurek, ez. Eh? Nuke, eh, iparraletik, bizitzeko aukereuki duguna, ba, ez, guztiaren turismoatik bizitzea, ze, ze, ze, ziondui eztxarra ditun, da, nire jendea guaina zira guztiartaz jabetzen, eta, Poliki-poliki, ba, gaia zabalte jugo da, segurazki zarautzea, segurazki bezetokitza da, hemen e, etxei bizitzat erozteko enpresa privatua martxan daude, e, tozte zezki zuetxea zanaz, e, zuetxe da izugut, eta zeleta hozalga, ez, baina interesa daukau, jende horreintzeko prez dao, bueno, dinamika horreit, baina amateko prezio sozial artikulatu gara da. Ongi da, eta milesker Jesu albegez, arkita sonuriek manika? Ba, milesker zui, eta hau txiz lanari. Aio? Ongi? Alors, grâce à toi, hein